Розділ третій. Епіграф. Хочу тебе прославити. Тебе, що пробивається крізь хугу вечором зимовим. Твоє сильне дихання та мирне биття твого серця. Волт Вітмен. Допіру Відько сказав, що йде в одну компанію, а в лабораторії залишає працювати дубля. Дубль – це дуже цікава штука. Зазвичай це досить точна копія свого творця. Бракує, скажімо, людині рук. Він створює собі дубля, безмозкого, нечулого, котрий тільки вміє, що паяти контакти, або тягати вантажі, або писати під диктовку. Але вміє це робити досконало. Чи потрібна людині модель-антропоїд для якогось експерименту? І він створює собі дубля, безмозкого, нечулого, котрий тільки вміє ходити по стелі чи приймати телепатеми. Але вміє це добре. Це найпростіший випадок. Збирається, скажімо, людина отримати зарплату, а часу марнувати їй не хочеться. І вона посилає замість себе свого дубля, котрий тільки вміє, що нікого без черги не пропускати, розписуватись у відомості та порахувати гроші, не відходячи від каси. Звичайно, творити дублів вміють не всі. Я, наприклад, ще не вмів. Те, що в мене поки що виходило, нічого не вміло, навіть ходити. А ось стоїш бувало в черзі, ніби тут і Вітько, і Роман, і Володя Почкін, а поговорити ні з ким. Стоять як кам'яні, не моргають, не дихають, з ноги на ногу не переминаються і цигарку попросити ні в кого. Справжні майстри можуть створювати дуже складних, багатопрограмних дублів, котрі самонавчаються. Такого от супера Роман відправив улітку замість мене на машині, і ніхто з моїх хлопців не здогадався, що це був не я. Дубль чудово вів «Мій москвич», лаявся, коли його кусали комарі, і з задоволенням співав хором. Повернувшись у Ленінград, він розвіз усіх по домівках, самостійно здав прокатний автомобіль, заплатив, і зник її жмиті просто на очах ушелешеного директора прокату. Який час я думав, що Аянус і Уянус це дубль і оригінал. Одначе це було зовсім не так. Насамперед, обидва директори мали паспорти, дипломи, перепустки та інші необхідні документи. Тоді, як навіть найскладніші дублі, не могли мати ніяких посвідчень особи. При вигляді казенної печатки на своїй фотографії, вони впадали у лють і роздирали документи на шматки. Цю загадкову властивість дублів Довго вивчав Магнус Редькін, але завдання виявилося йому не до снаги. Далі януси були білковими істотами з приводу ж дублів досі ще не вщухла суперечка між філософами та кібернетиками, вважати їх живими чи ні. Більшість дублів являли собою кремні органічні структури були дублі й на германівій основі, а останнім часом увійшли в моду дублі на алюмополімерах. І нарешті найголовніше ані Аянуса, ані у Януса ніхто ніколи не створював штучно. Вони не були копією та оригіналом. Не були вони й братами-близнюками, вони були єдиною людиною Янусом Полектовичем Неструєвим. Ніхто в інституті цього не розумів, але всі знали це настільки твердо, що зрозуміти й не намагалися. Вітьків Дубль стояв у з долоннями в лабораторний стіл і незворушним поглядом стежив за роботою невеличкого гомеостата Ешбі. При цьому він вуркотів пісеньку на популярний колись мотив. Ми не Декарти, не Ньютонеми. Для нас наука – це прогрес чудес. А ми нормальні, ми астронами, так, зірки хапаємо з небес. Я ніколи раніше не чув, щоб дублі співали. Але від Відькового дубля можна було сподіватися всього. Я пам'ятаю одного Відькового дубля, котрий наважувався сперечатися з приводу надмірної витрати психоенергії з самим Модестом Матвієвичем. А цього Модеста Матвієвича навіть створені мною опудала без рук, без ніг, боялися досудом, вочевидь інстинктивно. Праворуч від дубля в кутку стояв під брезентовим чохлом двоходовий транслятор ТДХ-80Е, збитковий виріб Кітичградського заводу Маготехніки. Поряд із лабораторним столом у світлі трьох рефлекторів влишав штопаною шкірою мій давній знайомий – диван. На диван була поставлена дитяча ванна з водою, у ванні червом до гори плавав дохлий окунь. Ще в лабораторії були стелажі, заставлені приладами, а біля самісіньких дверей стояв великий, із зеленого скла, чвертковий бутель, вкритий пилом. У бутлі знаходився опечатаний джин. Можна було бачити, як він там ворушиться, поблискуючи очіцями. Відкив Дубль перестав розглядати гомеостат, сів на диван поряд із ванною і, втупившись тим самим скам'янілим поглядом у дохлу рибину, проспівав наступний куплет. «Тілях природи приборканнями» В цілях розсіяти не уст ватьму, В тьму. процесі світо з погляданнями так, Шукаємо що, коли, чому, Аби природу нам приборкати, І подолати неосвіченості тьму, Вивчаємо все світо, будово ми так, Шукаємо що, коли, чому. Окунь перебував без змін. Тоді Дубль запхав руку глибоко в диван І заходився супучий щось там прокручувати. Диван був транслятором. Він створював довкола себе емполе, яке, кажучи, просто перетворювало реальну дійсність на дійсність казкову. Я відчув це на собі тієї незабутньої ночі в хлібах у неї Никиївни, не і врятувало мене тоді тільки те, що диван працював на чверть сили, в темнових струмках, а інакше я прокинувся б яким-небудь хлопчиком-мізинчиком у чоботях. Для Магну Саредьки на диван був, можливо, вмістилищем шуканої білої тези. Для Модеста Матвійовича музейним експонатом інвентарний номер 1123, до розбазарювання забороненим. Для Вітька це був інструмент номер один. Тому Вітько крав диван щоночі. Магнус Федорович із Ревнощів доносив про це за вкадровим товаришу Дьоміну, а діяльність Модеста Матвійовича зводилася до того, щоб усе це припинити. Відько крав диван, доти, поки не втрутився Янус Полектович, в тісній взаємодії з Федором Симеоновичем і при активній підтримці Жіана Жіакому, спираючись на офіційний лист президії Академії наук, за особистими підписами чотирьох академіків, таки вдалося повністю нейтралізувати Редькіна і трохи потіснити позицію Модеста Матвійовича. Модест Матвійович оголосив, що він, як особа матеріально відповідальна, не хоче ні про що чути і вимагає, щоб диван, інвентарний номер 1123, знаходився у спеціально відведеному для нього дивана приміщенні. А якщо цього не буде, сказав Модест Матвійович, грізно, то нехай усі, до академіків включно, нарікають самі на себе. Янус Полеєктович погодився нарікати на себе, Федір Сімеонович також. І Відько швиденько перетягнув диван у свою лабораторію. Відько був серйозним працівником, на відміну від шалапутів із відділу абсолютного знання, і планував перетворити усю морську та океанську воду нашої планети на живу воду. Поки що він, правда перебував на стадії експерименту. Окунь у ванні зворушився і перевернувся до лічерева. Дубль забрав руку з дивана. Окунь апатично поворушив плавцями, позіхнув, завалився на бік і знову перекинувся на спину. «Скотина!» – виразно сказав Дубль. Я відразу нашорошив вуха. Це було сказано емоційно. Жоден лабораторний Дубль не міг би так сказати. Дубль запхав руки в кишені, повільно піднявся і побачив мене. Кілька секунд ми дивились один на одного. Потім я їхідно поцікавився. «Працюємо?» Дубль тупо дивився на мене. «Та залиш, залиш!» – сказав я. «Все ясно». Дубль мовчав. Він стояв як і не моргав. «Ну от що», – сказав я. «Зараз пів на одинадцяту. Даю тобі десять хвилин. Усе прибери, викінцю дохлятину та біжи танцювати. А вже знеструмлю струмлю я сам». Дубль витягнув губи і почав заткувати. Він заткував дуже обережно, обминув диван і став так, щоб між нами був лабораторний стіл. Я демонстративно подивився на годинник. Дубль пробурмотів заклинання, на столі з'явився мерседес, авторучка і стос чистого паперу. Дубль, зігнувши коліна, завис у повітрі. І почав щось писати, час від часу обов'язково на мене позираючи. Це було дуже схоже, і я навіть засумнівався. Втім у мене був надійний спосіб з'ясувати правду. Дублі зазвичай абсолютно нечутливі до болю. Пониж перешив в кишені, я дістав маленькі гострі кліщі, і голосно прокладаючи ними, почав наближатися до дубля. Дубль перестав писати. Пильно поглянувши йому в очі, я відкусив кліщами головку цвяха, яка стирчала зі стола, і сказав: Ну. Чого ти до мене причепився? запитав Відько. Ти ж бачиш, що людина працює. Ти ж дубль, сказав я. Не смій зі мною розмовляти. Забери кліщі, попросив він. А ти не клей дурня, сказав я. Ти ж мені дубль. Відько сів на край стола і стомлено потер вуха. Нічого в мене сьогодні не виходить, повідомив він. «Дурення сьогодні. Дубля створив, вийшов якийсь уже зовсім безмозкий, все перекидав на умклейдецьів тварюка. Ударів його по шиї руку відбив. І окунь дохне систематично. Я підійшов до дивана і зазорнув у ванну. А що з ним? А я звідки знаю. Де ти його взяв? На базарі. Я підняв окуня за хвіст. А чого ти хочеш? Звичайно, заснула рибка. Йолоп, сказав Вітько. Вода ж жива. А а. сказав я і почав міркувати, щоб йому порадити. Механізм дії живої води я уявляв собі вкрай приблизно. Здебільшого заказкою про. Івана Царевича та сірого вовка. Джин у бутлі рухався і час від часу протирав долонькою скло, запилене ззовні. Протер би бутель, сказав я, нічого не придумавши. Що? Пилюку з пляшки з і -3. Нудно ж йому там. Чорзне, нехай нудиться. Розгублено, сказав Відько. Він знову запхав руки в диван і знову покрутив там щось. Окунь ожив. Бачив, сказав Відько, коли даю максимальну напругу, все гаразд. Екземпляр не вдалий. Сказав я навмання. Вітько вийняв руку з дивана і втупився в мене. Екземпляр, сказав він, невдалий. Очі в нього стали, як у дубля. Екземпляр екземпляру люпуст ест. Примітка. Перефраз латинської приказки «Людина людині вовк». До того ж він, напевно, заморожений, сказав я посмілівши. Відько мене не слухав. «Де би рибу взяти?» Сказав він, озираючись і ляскаючи себе по кишенях. «Рибочко би». Навіщо? запитав я. Справді, сказав Вітко. Навіщо? Якщо немає іншої риби. розсудливо промовив він, то чому б не взяти іншу воду, правильно? Е, ні. заперечив я. Так не піде. А як? жадібно запитав Вітко. Вимітайся звідси, наказав я. Звільни приміщення. Куди? Куди хочеш. Він переліз через диван і взяв мене за горлянку. Ти мене слухай, зрозумів? сказав він погрозливо. На світі немає нічого однакового. Все розподіляється по Гаусіані. Вода воді на рівні. Цей старий дурень не до Петра, що існує дисперсія властивостей. «Аго, милий!» – покликав я його. «Новий рік скоро! Не захоплюся так!» Він відпустив мене і заметушився. Куди ж я його подів? От валянок! Куди я його запхав? А ось він! Він кинувся до стільця, на якому сторчма стояв Умклайдет. Той самий. Я відскочив до дверей і сказав благально. «Отямся, дванадцята ж година. Тебе ж чекають, Вірочка чекає. «Ні», – відповів він, – «я їм туди дубля послав. Гарний дубль, спритний. Дурень дурним. Анегдоти стійко робить, танцює, як віл». Він крутив у руках умклайдет, щось прикидаючи, приміряючись, примружуючи одне око. «Вимітайся, кажу тобі», – закричав я розпачливо. Відько зверхнув на мене, і я присів. Жарти закінчилися. Відько був у тому стані, коли захоплені роботою маги перетворюють оточуючих на павуків, мокриць, ящерок та іншу тиху звірину. Я сів на впочепки поряд із джином і почав дивитися. Відько завмер у класичній позі для матеріального заклинання – позиція Мартіхор. Над столом піднялася рожева пара. Вгору вниз застрибали тіні, схожі на кажанів. Ще з мерседес, ще з папір, і раптом уся поверхня стола вкрилась посудинами з прозорими розчинами. Відько, не дивлячись, поклав умклайдет на стілець, схопив одну з ємностей і почав її уважно розглядати. Було зрозуміло, що тепер він звідси нікуди ніколи не піде. Він швидко прибрав із дивана в ванну, ручко підскочив до стелажів і повелик до стола громісткий мідний аквавітометр. Я влаштувався зручніше, і протер Джинові віконечко для огляду, але несподівано з коридору долинули голоси, тупотіння ніг і гупання дверей. Я схопився і кинувся геть з лабораторії. Відчуття нічної порожнечі та темного спокою величезної будівлі щезло безслідно. В коридорі горіли яскраві лампи. Хтось прожогом мчав сходами. Хтось кричав «Валько, напруга впала! Збігай в акумуляторну!» Хтось витрушував на маршових сходах шубу і мокрі сніг розлітався на всі біч. Незутріч мені з замисленим обличчям швидко йшов вишукано зігнутий жиан жіакому За ним з його величним портфелем під пахвою і з його тростиною в зубах дріботів гном. Ми розкланялися. Від великого престидіжитатора пахло добрим вином і французькими пахощами зупинити його я не наважився і він пройшов крізь замкнені двері до свого кабінету гном проп'кав йому в слід портфель і тростину а сам пірнув у батарею парового опалення якого чорта вигукнув я і побіг на сходи інститут був напком напканий співробітниками здавалося їх було навіть більше ніж будного дня в кабінетах і лабораторіях щосили горіли вогні двері були розчинені настіж в інституті стояв звичайний діловий гул тріщання розрядів монотонні голоси що диктували цифри та промовляли заклинання, дрібчастий стукіт мерседесів і рейнметалів, і над усім цим розкотистий переможний рік Федора Симеоновича. Це добре, це здорово. Ви молодця, голубчику. Але який дурень вимкнув генератор? Мене садонули в спину чимось твердим, і я схопився за перила. Я розлютився. Це були Володя Почкін та Едик Амперян. Вони тягли на свій поверх координатну вимірювальну машину вагою на півтонни. Е, Сашко, привітно сказав Едик. Здрастуй, Сашко. Сашко, відійди убік, крикнув Володя Почкін, заткуючи. Занось, занось. Я скупив його за комір. Ти чому в інституті? Ти як сюди потрапив? Через двері пусти, сказав Володя. Едько, ще правіше. Ти бачиш, що не проходить. Я відпустив його і кинувся у вестибюль. Я був охоплений адміністративним обуренням. Я вам покажу, бурмотів я, стрибаючи через чотири сходинки. Я вам покажу, байдикувати. Я вам покажу всіх пускати без розбору. Макродемони вхід і вихід, замість того, щоб займатися ділом, тремтячи від азарту та гарячково-фосфоруючим, різались в рулетку. Забувши про свої обов'язки, вхід просто на моїх очах зірвав банк приблизно на 70 мільярдів молекул у виходу, який також забув свої обов'язки. Рулетку я впізнав одразу. Це була моя рулетка. Я сам змайстрував її для однієї вечірки і тримав за шафу в електронному залі. І знав про це один тільки Відька Корнієв. Змова, вирішив я, усіх рознесу. А через вестибюль усе йшли та йшли покриті снігом запорушені веселі співробітники. Оце так мете, всі вуха забило. А ти теж пішов? Та ну, нудота, напилися всі. Давай, думаю, піду, краще попрацюю. Залишив їм дубля та й пішов. Ти знаєш, танцюю я з нею і відчуваю, що обростає шерстю. Хильнув чарчину, не допомагає. А якщо пучок електронів? Маса велика? Ну, тоді фотонів. Олексій, у тебе лазер вільний є? Ну, давай хоч газовий. Галко, як же це ти чоловіка залишила? Я ще годину тому вийшов, я хочеш знати. У кучугуру, розумієш, провалився, мало не занесло мене. Я зрозумів, що не виправдав. Не було вже сенсу відбирати рулетку у демонів, залишалося тільки піти і зовсім розлаятися з провокатором Відьком. А там що буде, те й буде. Я посварив демонів кулаком і поплентався сходами у гору, намагаючись уявити, що було б, якби в інститут зараз зазирнув Модест Матвійович. Дорогою до директорської приймальні я зупинився у стендовому залі. Тут приборкували випущеного з пляшки джина. Джин величезний, синій від люті, метався у вольєрі, огородженому щитами джан і закритому зверху потужним магнітним полем. Джина шмагали високовольтними розрядами. Він вив, лаявся кількома мертвими мовами, стрибав, вивергаючи язики вогню. Зопалу починав будувати і одразу ж руйнував палаци, потім нарешті здався сів на підлогу і телепаючись від розрядів жалібно завив: "Ну, годі, ну відстаньте. Ну я більше не буду. Ой-ой-ой, я, я, я, я вже зовсім тихий". Біля пульта розрядника стояли спокійні молоді люди суціль дублі. Оригінали ж скуптившись біля вібростенда, позирали на годинники та відкупорювали пляшки. Я підійшов до них. "А, Сашко!" «Саше, ти, кажуть, черговий сьогодні. Я до тебе потім забіжу в зал. Хай, хто-небудь, створіть йому склянку. В мене руки зайняті». Я був ошелешений і не помітив, у руці в мене опинилася склянка. Корки гримнули в щити Джан Бенджана, плечі полилося крижане шампанське. Розряди змовкли, Джин перестав скиглити і почав принюхуватися. Тієї ж миті кремлівський годинник узявся бити дванадцяту. «Хлопці, хай живе понеділок». Склянки зійшлися. Потім хтось сказав, оглядаючи пляшку. «Хто творив вино?» «Я! Не забудь завтра заплатити. Ну що, ще пляшечку? Досить, застудимось». Гарний джин попався. Нервові трішки. Дарованому коню? Нічого, полетить, як миленький». Сорок витків протримається, а там нехай кутиться зі своїми нервами. «Хлопці!» – нерішуче сказав я. «Ніч на дворі, і свято, йшли б ви додому». На мене подивились. Мене поплескали по плечу, мені сказали, «Нічого, це минеться. І юрбою рушили до вольєра. Дублі відкотили один зі щитів, а оригінали діловито оточили Джина. Місцно взяли його за руки і за ноги та потягли до вібростенда. Джин Боєско голосив і невпевнено обіцяв усім скарби земних царів. Я самотньо стояв осторонь і дивився, як вони пристібають його ременями і прикріплюють до різних частин його тіла мікродатчики. Потім я помацав щит. Він був величезний, важкий, вкритий ум'ятинами від ударів кульових блискавок. Подекуди обвуглений. Щити Джанбенджана були зроблені з семи драконових шкур, склеєних жовчу батьковбивці і розраховані на пряме влучання блискавиці. Усі наявні в інституті щити були вилучені свого часу зі скарбниці цариці Савської. Зробив це чи то Крісто Хунта, чи то Мерлін. Хунта про це ніколи не говорив, а Мерлін похвалявся при кожній зручній нагоді, посилаючись при цьому на сумнівний авторитет короля Артура. До кожного щита були шпалерними гвіздками прибиті бляшані інвентарні номери. Теоретично на лицьовому боці щитів мали бути зображення усіх знаменитих битв минулого, а на внутрішньому – всіх великих битв майбутнього. Практично ж на лицьовому боці щита, перед яким я стояв, виднілося щось на кшталт реактивного літака, що штурмує автоколону, а внутрішній бік був укритий дивними візерунками і нагадував абстрактну картину. Джина почали трусити на вібростенді. Він хихотів і звискував «Ой, лоскотно! Ой, не можу!» Я повернувся в коридор. У коридорі пахло бенгальськими вогнями. Під стелею крутились вогняні вертушки, стукаючи об стіни і, залишаючи по собі струмені кольорового диму, проносилися ракети. Я зустрів дубля Володі Почкіна, котрій волік велетенського інкуна було з мідними застіпками. Двох дублів Романа «Ойри-Ойри», знемагаючих під важеним швейлером. Потім самого Романа з купою яскраво синіх папок з архіву відділу недоступних проблем, а потім лютого лаборанта з під відділу сенсу життя, котрий конвоював на допит до хунти стадо привидів у плащах хрестоносців, які безбожно лаялися, усі були заклопотані та діловиті. Трудове законодавство порушували злісно та повсюдну. Я відчув, що у мене зникло будь-яке бажання боротися з цими порушеннями, бо сюди, о 12 годині у новорічну ніч. Прорвавши через віхолу, прийшли люди, яким було цікавіше доводити до кінця чи починати заново яку-небудь корисну справу, ніж глушити горілку, безглуздо дригати ногами, грати у фанти і займатися фліртом різних ступенів легкості. Сюди прийшли люди, яким було приємніше бути одне з одним, ніж окремо, які ненавиділи вихідні, бо в неділю їм було нудно. Маги – люди з великої літери, і гастом їхнім було, понеділок починається в суботу. Так вони знали деякі заклинання, вміли перетворювати воду на вино, і кожен із них міг би нагодувати п'ятьма хлібинами тисячу чоловік. Але магами вони були не тому. Це була лузга, зовнішня. Вони були магами тому, що дуже багато знали, так багато, що кількість перейшла у них нарешті в якість, і вони мали зі світом інші стосунки, ніж звичайні люди. Вони працювали в інституті, що займався насамперед проблемами людського щастя і сенсу людського життя. Але навіть серед них ніхто точно не знав, що таке щастя і в чому саме сенс життя. І вони прийняли робочу гіпотезу, що щастя в неперервному пізнанні невідомого і сенс життя у тому ж. Кожна людина мах у душі. Але вона стає магом тільки тоді, коли починає менше думати про себе і більше про інших. Коли працювати їй цікавіше, ніж розважатись у старожитньому значенні цього слова. І, напевно, їхня робоча гіпотеза була недалека від істини, Оскільки так само, як праця перетворила мавпу на людину, так само відсутність праці у значно коротші терміни перетворює людину на мавпу. Навіть гірше, ніж на мавпу. У житті ми не завжди помічаємо це. Нероба й Гульвіса, розпусник і кар'єрист продовжують ходити на задніх кінцівках, розмовляти цілком членороздільно, хоча коли тему не гранично звужується. А що стосується вузьких штанів і захоплення джазом, за якими певний час намагалися, Визначити ступінь мав по подібності, то досить швидко з'ясувалося, що вони притаманні навіть найкращим із магів. В інституті регрес приховати було неможливо інститут створював необмежені можливості для перетворення людини на мага, але він був нещадний до відступників і мітив їх без промаху. Варто було співробітнику віддатися хоча б на годину егоїстичним та інстинктивним діям, а інколи навіть просто думкам, як він з острахом помічав, що пушок на його вухах стає густіший. Це було застереження. Так міліцейський свисток попереджає про можливий штраф, так біль попереджає про можливу травму. Тепер усе залежало від себе. Людина часто-густо не може боротися зі своїми кислими думками. На те вона і людина – перехідна сходинка від неандертальця до мага. Але вона може чинити всупереч цим думкам, і тоді в неї залишаються шанси. А може й поступитися – махнути на все рукою. Живемо один раз, треба брати від життя все, нічого людське мені не чуже. І тоді їй залишається одне – якнайшвидше йти з інституту. Там ззовні вона ще може залишитися принаймні добропорядним міщанином, чесно, але мляво відробляючи свою зарплатню. Але важко наважитись піти. В інституті тепло, затишно, робота чиста, поважна, платять не зле, люди чудові, а суром очей не виїсть. Ось і тиняються, супроводжувані співчутливими та несхвальними поглядами, коридорами і лабораторіями, із вухами, вкритими жорсткою сірою шерстю, безголові, вони втрачають зв'язність мовлення і дурнішають на очах. Але цих ще можна пожаліти, можна спробувати допомогти їм, можна ще сподіватися повернути їм людський вигляд. Є інші. З порожніми очима вони достеменно знають, з якого боку в бутерброда масло. По-своєму дуже навіть не дурні, по-своєму неабияк знавці людської природи. Завбачливі та безпринципні. Вони пізнали всю силу людських слабкостей, вміють будь-яке зло обернути собі на користь і в цьому невтомні. Вони ретельно виголюють свої вуха і часто густо винаходять дивовижні засоби для знищення волосяного покрову. Вони носять корсети з драконового вуса, приховуючи викривлення хребта. Вони закутуються у велетенські середньовічні мантії та боярські шуби, проголошуючи вірність національній старожитності. Вони на весь голос скаржаться – на застарілі ревматизми і взимку та влітку носять високі валянки підбиті шкірою. Вони нерозбірливі в засобах і терплячі як павуки. І як часто вони досягають значних висот і великих успіхів у своїй основній справі у будуванні світлого майбутнього в одній окремо взятій квартирі та на одній окремо взятій присадибній ділянці, відгороджені від решти людства кулючим дротом під напругою. Я повернувся на свій пост у приймальні директора. Пушбурив непотрібні ключі в ящик і прочитав кілька сторінок із класичної праці Япе Невструєва «Рівняння математичної магії». Ця книга читалася як пригодницький роман, бо була напхом напхана поставленими невирішеними проблемами. Мені страшенно захотілося працювати, і я вже був вирішив начхати на чергування та піти до свого Алдана, та зателефонував Модест Матвієвич. з хрустку томжуючим він сердито поцікавився. «Де ви ходите, Привалов? Третій раз телефоную. Неподобство. «З новим роком, Медеста Матвійовичу, сказав я. Якийсь час він мовчки жував, потім відповів тоном нижче. «Аналогічно, як чергування». «Щойно обійшов приміщення», – сказав я. «Усе нормально. Саме займань не було?» «Аж ніяк. Усюди знеструмлено». «Бріарей палець сломав, сказав я. Він стривожився. «Бріарей? Зачекайте. Ага, інвентарний номер 1489. Чому?» Я пояснив. «Яких заходів ви вжили?» Я розповів. Правильне рішення, сказав Модест Матвійович. Продовжуйте чергувати. У мене все. І після Модеста Матвійовича зателефонував Едик Амперян з відділку лінійного щастя і вічливо попросив порахувати оптимальні коефіцієнти безтурботності для відповідальних працівників. Я погодився, і ми домовилися зустрітися в електронному залі через дві години. Потім зайшов дубль «Ойри-Ойри» і монотонним голосом попросив ключі від сейфа Януса Полеектовича. Я відмовив. Він почав наполягати. Я вигнав його геть. Через хвилину примчав сам Роман. «Давай ключі!» – я похитав головою. «Не дам». «Давай ключі!» «Та йди ти! Я особа матеріально відповідальна. Сашко, я сейф заберу». Я усміхнувся і сказав. «Будь ласка». Роман вирячився на сейф і весь напружився, але сейф був або заговорений, або пригвинчений до підлоги. «А що тобі там потрібно?» – запитав я. «Документація на РУ-16», – сказав Роман. «Ну дай ключі». Я засміявся і протягнув руку до ящика з ключами. І тієї ж миті пронизливий зойк долинув звідки згори. І я підхопився.